Dintzelik irratian jarraitzen duzue eta saioaren asean agindu dizuegun bezela. Ba saioa maitu baino lehen gurekin Imanole eukiko genu. Gure aurre eta, literat, aurre eta gazte literaturan ba kolaurazioak egiten hibriden azkeneko nila. Dake sema urtetan, baino norten ere gurekin egon dena. Zubake sema turte diren, imanol gabon. Bai, bai, bueno, azkenekoa zenbatu genuenen Eunda berroita Maikazira, mani, ustak itabu Eunda berroita, maa bigarra nada Eunda berroita, maikarra nada orte. Urteta Eta isiten hasi ginen gerra, baino piskabale nago Hor non Pentsa, zintzelikene egiten dugu hau Eta zintzelikaze baino lehenago ase ginen ezta? Bai bai, bai, bai, bai e, Ordena da duer ez egiten ginen du Ordena da duerik gabe, pentsa Boida, boida Zu... So... Atlantikoaren alde batean, eta bestean. Bai. Hortxe, hortxe bai. meldatzen ginen, oida, egia da. Eta orten ere, bueno, egingo dugu godu gupizkatzukunago, su horta niemen, baino, bueno, ordena gai bat artean daukagula gula, eta telefono ere bai, eta orduan, ba, nik uste dut ba, bueno, igual, ezkertuko dutela, ze, kalida de aldetikan, egun daugaita mapiko urtea guetan, ba, obetzen jungera. Bai, ba, uste, bai, bai, bai, bai, bai, jendeak esango du, bako bere pere ditzen, o, izango oh, esango nuke, Kalitatean ere jo begula Liburuak ere aldatu ditu Guntzen bora honetan, ez gara beti ma, Printze txikiari buruzarituko Eta, ma, orentxe bez gaur ekarri e, dudan e, Liburua, ba, antigoaleko Aitortzen dut, antigoaleko da Baina ez que berriz ere euskeraz Karri baitute, eta gainera gazteek Irakurtzeko moduan, eta horregatik ekarri Bagizu, jakin nahi desu zindan Liburua, edo notiko utiko Degoore Nik uste du, baiet, eta gure antzulek Eta ja honezko ja jakin, jakin nahiko dutela jake nahi dutela, regira. Ba, Liburua oso kuriosu da, Madame Butterfly deitzen da. Madame Butterfly. Bueno, den hori ezagun egin gozaigu operaren gati, ezta? Edo, bueno, ba, zuna ezaguna, edo baten bat opera zalea baldin bada, ikusi ere izango da. Ni nero, ni ba, ez ez taleta hori, eta, ba, ez de opera hori izeko leikusi. Zauk, zuk ikustu zu ez da opera. Ez pues, ikusi eta ez entzun, baina nari Madame Butterflyk baitare ba, noraiten amaten naulen, ez amadugu Atlantikoren alde batean zinila zu eta ni hemen batxantxetan, baino nari bestitxasu batzutara eta urrunera, ez da, Japonearriko historiak eta lako, es, urruneko, urruneko histori batzutara eta ez, holako zerbait, ez? Bai, bai, azkenen, bueno, eh, opera, eh, naiz eta ez entzun, bagakigu dela Musika eta antzerkia aldi berean elkartutako honelaako zea bat eh, gauza berezi bat. Eta historia, alegia letra, musika ez bai tan letra eh, oinarriuta dagozuko oso izan duzu bezala Japonian eh, ba, kolonialismoaren garaian Japoniara joaten dan denr militar baten historia da eta Amerir militar hoek ba, ezagutzen du geisha bat gehixe bat, emakume bat, ba, bueno, ba, japonian, e, ba, bueno, lanbidez, ba, e, jendea entretenitzera deikatzen dena, bereziki gizona espoak, eta, bueno, ba, kantu, janari, eta inkluso beharrezkoa denean, ba, seksu eskeniz, ba, bueno, ba, bere bizimodua ateratzen duena. Mm -hmm. Eta gizona hau, militarra hau, ba, maitemendu egiten da, emakume honekin, eta, ba, berez e, beharrezan moduan, bueno, maite Gero ikusiko ikusten da enkapretzatu da. Eta ba orduan ba etxea erosten du eta emakume hau nolabait ere benetan zintzokin maite mintzen da gure militar honekin. Eta horrela lehenengo aktua bukatzen da. Timpon. Timpon. Eta gero hd badago, bai. Nezu HD-nean gauden honetan kontatuko dizut madan butterfly berez dagoela oinarrituta testa dago oinarrituta eskalerri amazpeitzu den idazde baten entestoan eta idaz kiko da... bagenu zintzelik ebatian kiko bagenitu liburu koparitzeko moduan ez daukagula zango genu da entxeretan entzule gure telefona ditu eskeo behatzi logiru zazpi, lauzero saspi asmatzen duenari galdera zaiau hau da de montrez Madame Butterfly, Japónico Historia ba, Militar, América 9500, se, Euskalo Segarayetakoa, Zerikusidokan, se Euskalidas Levatekean. Eta, bueno, seguras es que, es da que jende azokas matuko luke? ¿En su susteso? Ba, hubo jende pizkorra daukagulazin ziliki ratien en su. Seguro bate matekas matuko luken, Bueno, ahora eres daukaguliburico paritzeko, así que botasasun ahí, botasun ahí. Venga, bota ba. ba. Beira, ba, Pierre Loti, Pierre Loti da Ramunto, novela reingatikos pecho Euskal Herrian, ba, bueno, onek idatizun Madan Crisantelmo, izeneko, ezea bat, novela ba, begonelako zerbait e, ez da giziazki e, duenik ez zirakurria, baino, e, pierlotiren ezea, Madan Crisantelmo testo honetan oinarritu zidan, Madan Butterfly egiteko. E, eta bigarren aktuasi, berdo, beraz sartu berdegu berriz ere gelara, eta bigarren aktuan zer hartatzen den kontatzuko dizi. Kontua da, bigarren aktuan, E, gure Butterfly Anderen eta Militar Amerikano hau, eskondu egiten direla nahi eta Madar Butterflyren senide batek esaten dion, etzaiz ezkondu horrekin doi pringaua da oso gizana baina ez diokaso egiten eta eskontzen da, maitasun zutsuki bituitzuan eskontzen da eta alkarrekin egoten dira baina gizonari eh, Andrearen maitasun erabateko inkondizional horre beldurre ematen. Eta orduan, berez ere aldibaterako, biznesetarako, negoziotarako diruegitera, fundatzeuen gizonura, militarrura, ba, ameriketara itzultzen da, aitzaki batekin. Claro, itzultzen danean, berak ez daki, bainoan, butterfly handeren joa aurduan egiten. Aurduan dago, ume bat esperoan. Eta ez dio ez zerresaten, ez, ez zerresaten, eta etxoin egiten dio. Bueno, nere mai, eh, gizona, nere maitea, nere bihoteko azureko txurra itzuliko da. Eta adena gizaten, eee, eh, doi dole itzuliko da, menua pendelejo eta gizera. Eta tipa gizaten, eze, eze, txengo dio. Eta horretz bukatzen da, bigarren eztua. Uh -huh. Arian, atxe nonetan, aprovechatu dezakegu, biga osa egiteko, bata, edo... <risa> rokaso beste eh? esaten dut azala bera diburuaren, es eh? madama bate fliren deskribatzeko benetan ikusgarria delako, edo edo idazlea. Es idazlea bai, ba, ere bai hau idatziena benetan ere idazle. Ba, ba dira, bueno, interesgarria dakoa esta. Ba, in, interesgarria da e, Benjamín Lacombe izandako idatzi eta ilustratu duena historia hauese hau liburu irudidun bada irudi asko ditu oso ondia liburua berez ia metro erdiko altura du behar horietapiko sentimetroko zea eta zabaleroa horietapikoa liburu ondia da eta ez hori bakar, liburuak dauka bere barruan e, irudi estensible bat eta gitzei edo zaztik metru hartzen ditu, nahi da oso oso luzea eta da irudi japoniar bat e, amaierari gabeko paterlater marrazita bezala, arraina loreak, tximeleetak, sakina Eta onelako eirudi Japonia bestilokoak dituena. Eta, ba, eh, arri arria arria da liburu, eh? Noiz baitere eh, aukera balima ezue liburu den da batean, ose, ikusi izazuten. Ez dakitut urtsiko diguten Dendan bertan erikitzen, eh? Zene meniak urtzen dudanez Amar metrora nion artesa abaltzen da, Amar da Amar, amar, e, e, e, amar e, metrora e, artesa zabaltzen e, e, da Atzekaldean ekialdeko irudiz Apaindutako bionbo baten du Vamos, sekulako liburua Pasada, pasada, eta ez da ingalestia Eri, eh? e, bueno, balio ditu Ez dakitu, ogeita marre uren gulu Ogeita piko, ogeita marre uren gulu Baina, e, bueno, eskaintzen duena Egi esan, eh Ba, prezio horretan ez da galestia, alderantziz esan honukenik, merkea ere bada. Eta gero, bezpela, e, irudia honbi horretaz gain, ose, libura noait eserko, bi alde ditua, akordeo inmoduko da. Eta akordeoaren alde batean, amart metro egin gauden bezala, beste aldean gertatzen da historia. Eta historia horretan ere asko daude, e, estilo japoniarra mantintzen dutenak, eta, ba, e, kolore aldetikan, eta simbolismo aldetikam ba oso beste songi lotsen direnak kontatzen den historiarekin baina zein de jarraitu se irugarren akto hasi berro ez da irugarrena beretan kontatuko duzu edo ja sonduzun guztiarekin eta utzi dugun bezala ja e. amerikanu amerika eta antza japoniara ordun japonen utzeko dugu orgurentzulek A, e, ba, orra bat, petroa, Erosi eta nahi dezo meslaen kontatu dena, kontatuko era bestela, bakarrik bai? esango dut, eh, liburu honetan, eh, kontatzen den historia honetan egiten dela, eh, kolonialismoari egiten zaio kritika bat. Egiten zaio kritika bat batetik an ikusten da nolatan, eh, ba, Amerika nua, Alegia Mendevaldeko gendea, bai. Joaten da leku eksotikoetarara garaiztan Japonia egiten Itse Itseitzenari gara 19 harren, baina 1800 napikoan, ezta, eh, Japoni horren digan maia zeudal erdiaroko batean bizizanean, claro, hautza jo aten dira ango hondasunak eta hartzera inungo eskrupulorik gabe. Eta nola doble moral bat erakusten duten denean, baita harreman sentimentaletan ere. Ze gizon honek emakumea hu, engainatu engaña, dizen. Eta hori bakarrik, o sea, gero hiduan, aktuan, ikusten den bezala, eh, Ameriketan ez da eta ez hori bakarrik, gainen ez dute eskrupulorik ez da bueno, eta ez dut jarretuko baina bintzat, inmoralitate hori inmoralitate hori nabarmen gelditzen da historia honetan eta benetan em, kultura autoktonoak edo zintzoak eta koerenteak direla aldarrik da eta kultura moderno, diruzalea kritikatzen da eta aldor da ere nik uste dut vamos, tenetidau kalari buruak, eh? Bai, e, Iru di ederrak, historia baitare Tez gara eta gainak kritika ere bai Eta faltazitza igun Azala, nik uste den orbaitek ikusten Malimadu edo liburutik edo liburudien Da batean, bai, azala ere bai, bai. Ezan duzun bezala Lusia da ez? Baila, eta bertan agertzen den irudia ere hor bai Nik hemen txikian ikusten dut Ordena gaiuan, ez dakit Ibaizabaleko ekes dutea ondian jarri Eta nik eslortzen onditzea Baina ikusten da madama barte Fli izango esango dena Baina ondau Ez dakite Tximel eta Tximel antzeko Soñeko gorri ba, baina gero tximel eta badirudi Baitare atzekaldean edo bere Bereinguruan tximeletak dabiltza egan bere Berekatu, berekatu? Bereinguruan dabiltza da tximeletak egan Ahaja Bai, bai berenguruan dabiltza eta bai e, ikusgarria da. E, Benjamín Lacomberen ilustrazioarekinia ohitzen atxia gaude ibai zabalek argi dirtatu dizkio alde horretik beste 5-6 liburu eta egiezan oso irudi impactanteak egiten ditu. Eh, ikusgarriak. Ziur naiz edo liburu den, edo zen lekutan pasat, ondoti pasatzen marerete begiratu dabe etzaretela geldituko. osea begiari Dehitu iten dio Bai Ba oso ondo Ba oso oso, oso ondo Imanol Ya lehenengo Lehenengo Kolorazioa Urtengo Geiserrete honetan Sintzerik irratian Eta Bueno Ya maia Ya neko altutzi duzu Agian agurtu baino lehen Eta keso begeiago nahi duzu Baina beste lago goratzea Ez berriro izen burua Pitsa e, Idazlea Pitsa Pitsa teknikoa Bai e, e, Pitsa teknikoa Ba, begira, idazlea Benjamin Lacombe, e, ilustratzailea ere, bai, e, argitaletxei, bai, Zabal, e, itzultzailea lehen edo, esan, Bana, ez dakit, inporta duen, baina, usioa inurrieta, horri aldeak irurogitamasei, eta berez hemen, e, Ibai Zabaleko dute, ama bihurtetik aurrerako birak urlentzako, argi dago kezka moral bat, e, kolonialismoa ekin ere bai, es, soziopolitiko pisa dela eta gero, ba, dukibardela, ba, burua irikita, ez da, nola bueno, bitere giro exotikoa huetara joateko ze batzuk bakarrikan zombiekin eta vampiroekin nien pintzatzen dira gaur egon e, baina, bueno posatzen da ongo lauren digan buru irekire bat ortikan, ez da, munduen zehar mm, Seguro, bai ez baten bat, baten, bate bat ongo da eta, nah. bueno. Seguro, bai ez, gainero gaina pasada ja horreko azte nola zen hori el... aiztut ez da izena goratzen Luego a este buruko festa hasar en bateco Sí, que qué co que co festa hor zombie pillo vasavil, te han claro, claro, esoten un ser de lata, claro, claro, guiada, ahora dice San José. Sueres zombie, señala co gordanas. Eh, eso es broma, es broma. Ba, zondo, ba, zondo. Ba, bueno, ba, urren goztegunen ere gara, eta bueno, ezpoz haitugu, gutxe gora bere bai, eta bestela ere, baguren zule, bazure, bako laura zegousti haue, bagure uef horritikan jetxetazkete, bai, aste honetakoa, eta baita ere, baurreko aste, bai, aste, urte guztietakoa, kasi ke, mi eskerurek negotea gatik, eta, durren arte.